Dosa Apa istilah dosa jariah? Ada dosa jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Siapa yang membuat amalan-amalan yang baik Falahu ajruha dia dapat pahalanya Wa ajru man amila biha Setelah dia mati meninggal dunia Orang lain mengamalkannya Dia pun akan mendapat pahalanya Terus continue tanpa putus berakhir tapi hadis itu belum selesai. Man sunna fil Islam misunnatan sayyiatan, siapa membuat perbuatan yang tak baik, membuat tradisi yang tak baik, membuat kebiasaan yang tak baik, diteruskan oleh anaknya, diteruskan oleh umatnya, falahu wizruha dia dapat dosanya wa wizru man amila biha dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Itulah namanya dosa jariyah. Maka jangan sampai kita membuat yang tak baik-baik. Makanya kita buat tradition yang baik-baik mau menyambut bulan puasa buatlah mengundang anak yatim fakir miskin membawa kepada bantuan mengirimkan kepada ah ini baik tapi kalau buat yang tak baik dilanjutkan oleh anak menantu kita kita sudah mati maka mengalirlah dosanya nauzubillah Assalamualaikum saya uh, ustaz Kenapa setelah orang tua meninggal Saya selalu rasa durhaka Sampai sekarang saya merasa sedih Kalau ingat dosa-dosa saya Apakah saya berdosa minta maaf diterima Kalau kita durhaka merasa banyak silap salah maka kita tebus dengan taubat nasuha pada Allah cara taubatnya bagaimana tiga mamin muslimin yudhri muzamman kalau ada orang silap salah berdosa fai ta tahar mandi mandi taubat summa yusalli raka'ataini sembahyang sunat 2 rakaat usalli sunnatat taubat raka'ataini laillahi taala summa yastaghfirullah setelah itu istighfar astaghfirullah alazim yang panjang lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyumatu ilaihi yang lebih panjang Allahumma anta rabbilailahi la ilaha illa anta qalaqdhani wa ana amruka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika ala ya'u abu bi dzambi fagfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta panjang betul ustaz kami nak tulis tulis di google sayyidul istighfar enter lepas itu pilih image gambar print nah, tengok tiap-tiap tiap hari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 tapi bila di negeri itu air sudah banyak jangan lagi bagi air bagilah yang lain buatkan pondok tahfiz Qur'an kah belikan untuk pakaian anak yatim kah niatkan untuk almarhumah kita dapat ibunda kita pun dapat begitulah cara memperbaiki baca Qur'an apa kata mazhab Syafi'i Imam Nawawi wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun yang se elo nya dia bacakan Quran se -khatam. baca dari al-Fatihah sampai ke An-Nas Allahumma awsil thawaba ma ya Allah sampaikanlah pahala bacaan se khatam Quran untuk almarhumah jangan asik diantui saya rasa bersalah saya rasa bersalah saya rasa bersalah atau ada baca Quran tidak <laughs> kalau rasa bersalah hilangkan bisikan setan baca Quran Wastainu bis sabri was salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Banyak-banyak berdoa. Allahummaghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha muzulaha Allah nuzlahha. Allahumma jahzil min riyadil jinan wa la taj'al qabrahha hufratan min hufarinnir. Saya so oh, ustad, saya salah seorang komen di FB yang mendoakan agar kita bisa bertemu di Brunei Darussalam. Alhamdulillah doanya dikabulkan Allah. Walaupun doa di FB. Sekarang banyak orang berdoa di FB. Amin amin amin amin amin. Tapi saya yakin dia tidak setakat di FB, selepas salat dia jumpa ya Allah, ada lah yang menjemput Ustaz Somad ke Brunei Darussalam. Diaminkan para malaikat. Mohon pencerahan mengenai ayat pertobatan Perubatan yang segelintir dilakukan diamalkan Mengobati gatal terkena angin Perkataan terselit seperti e, penawar Kemudian penutup ayat adalah dua kalimat syahadat Likul lidah indawak Setiap penyakit ada obatnya Fatadahu maka berobatlah kamu Al-asal Alaikum bishifaaini hendaklah kamu berobat dengan dua al-asal madu walquran amalkan banyak-banyak minum madu lalu kemudian al sauda, biji-biji hitam haba sauda syifaun min da' obat dari segala macam penyakit adapun mantra-mantra yang mengandung unsur syirik jangan lagi dipakai kak kang tiling obosi mulut tersongkang gigi kunci kunci Allah kunci Muhammad enak kita khawatir mantra-mantra itu sebenarnya namba. Ada mantra-mantra itu sebenarnya namba. Kalau kita picit dia, datang jin-jin itu. Begitu kita baca dia datang. What can I do for you? Kita kan susah kalau dia datang. Ah, ada sebab itu mesti kita luruskan. Apa hukumnya mengamalkan ayat Yang diberi melalui mimpi Yang mana ayat itu pelindung daripada Angin ahmar Orang yang memberi ayat tersebut berjubah putih Contohnya ayatnya seperti berikut Eh wal kulli din Ada ayat bunyi macam ini Surat al-ikhlas dan penutup Dua kalimat sahadat Boleh mengamalkan Kalau jelas maknanya Jelas ayatnya jelas artinya tapi kalau ihwal wali likull din itu tak ada orang Arab pun tak paham itu mungkin Abdul Somad ni dhaif bahasa Arab dia tapi tadi ada syekh dari Mesir ah cuba tunjukkan syekh faham tak syekh Mesir bahasa Arab itu hmm. bagaimana membasmi golongan anti hadis mereka tak percaya tahlil membaca yasin tiap malam jumaat Orang yang tidak percaya ini, melawannya, kita terus amalkan. Tidak ada tu baca Yasin malam Jumat. Kita terus, sampai dia letih, lelah, mati. Man fila a Yasin filai Sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, Asbaha magfuran lah. Waktu subuhnya, dosanya sudah diampunkan Allah. Buka tafsir Ibnu Kathir. Namanya tafsir al quranil azim Yang ditulis Imam Abul Fidah Ismail Ibnu Kathir. Dalam muqaddimah surah Yasin. Di situ dia tuliskan. Man qara Yasin filailatin. Sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam. Asbaha magfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah kami ikut majelis Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki murid langsung dari Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah anaknya memberikan ijazah kepada saya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Abdul Somad Aku ijazahkan pada engkau membaca surah Yasin tiap malam. Nah, dia suruh baca Yasin tiap malam. Jadi sebaiknya Yasin itu dibaca tiap-tiap malam. Ulama yang datang ke negeri Melayu dulu tahu orang Melayu pergi ke laut, pergi bertanam padi, pergi mencari ikan. Susah kalau tiap malam. Nah, dia suruh kalau tak sanggup tiap malam, malam Jumat sajalah. Tiap malam pun tak sanggup. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Malam Jumaat sekali saja. Kenapa mesti malam Jumaat? Sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah surah Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin kalau dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah maka Allah memudahkannya susah punya anak baca yasin lepas baca yasin ya Allah aku bertawassul kepada engkau barakat berkat surah yasin ini susah menemukan jodoh apa baca lagi bagi yang belum menikah yang sudah jangan baca lagi <gock> ini yang susah mati berapa banyak kita disuruh baca yasin nengok orang tak mati-mati Ustaz tolong baca Yasin ni kenapa? Sudah 3 hari tak mati-mati. Kita baca, lepas kita baca sihat. Kau ngedilah.